בעזרת השם יתברך ספר, לקוטי תפילות, תפילה ע"א, מיוסד על תורה ק"א בלקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתרחם עלינו. תעזרנו שנזכה לעסוק בתורתך הקדושה תמיד, יומם ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפינו ומפי זרעינו עד עולם. ונזכה להבין ולהשכיל את כל דברי תורתך, להבין כל דברי התורה הקדושה על בוריין ואמיתתן במהירות גדול. ונזכה להבין דבר מתוך דבר ולחדש תמיד חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה. חידושים שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כיסא כבודיך. ותזכנו על ידי עסק התורה שנזכה על ידי זה לתשובה שלמה באמת על כל חטאנו ועוונותינו ופשענו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מיום היותנו על אדמה עד היום הזה. ואמור שבתורה יחזירנו למוטב באמת, לעמיתו, ונזכה על ידי עסק התורה הקדושה לברר וללקט ולהעלות כל ניצצות הקדושים וכל הצירופים, מכלליות כל העולמות שנפלו על ידינו בין הקליפות ונתפזרו למקום שנתפזרו ונפלו למקום שנפלו. אנא ה' מלא רחמים חושב מחשבות לבעל ידך ממך נידח, אתה ידעת כי אי אפשר לנו לבררם ולהעלותם בעצמנו. רחמך רבים ה', רחמך רבים מאוד. רחם עלינו ועל הניצצות הקדושות ועל האותיות הקדושים המפוזרים ומפורדים בין הגויים והקליפות ועוזרנו לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ותמהר ותחיש לבאר וללקט ולגאול את כל הניצצות הקדושות מן הגלות ותשיבם למקומם בשלום ותחזור ותשלים גם כל העולמות כולם וכל השמות הקדושים שפגמנו בעוונותינו וישיב המלך את נידחיו ותחזור ותקבצם בקדושה שנית בעיקוי המקרא שכתוב, ושב ה' אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר קפצך ה' אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך ה' אלוהיך ומשם יקחך. ותעלה את השכינה מגלותה ותקימה מעפרה, ותשלים את הדעת הקדוש, ותמשיך דעת לקדושה ורחמים גדולים בעולם, ותבטל כעס ואכזריות מן העולם. ויקוייה מקרא שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. ובעחמיך עדים תרחם עלינו ותתפלל בעצמך עלינו. ותעורר בעחמיך הפשוטים את רחמיך הגדולים, רחמיך הרבים, ויקוייה מקרא שכתוב, וברחמים גדולים אקבצך. כי אתה ידעת אדוני אלוהינו כי אין מי שיעמוד בעדינו שיוכל לעורר רחמים עלינו בעת הזאת. אשר נתרחקנו ממך מאוד כמו שנתרחקנו כאשר אתה ידעת. ואין מי שידע עכשיו לעורר רחמים עלינו כי אם מצא לבד. אבינו מלכנו, התפלל נא בעדנו, ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשם. ויקוים מקרא שכתוב, והתפלל בעדו תמיד, כל היום יברכנהו. ותעורר ברחמיך הפשוטים את רחמיך הרבים, רחמיך הגדולים, רחמים גדולים ועצומים כל כך, שיש להם כוח לרחם ולקרב אפילו אותי אליך. רחמים שאין בהם שום אחיזת דין כלל. כי אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים. חוס וחוננו ורחם עלינו ואושיינו מהרה למען שמך. רחמיך רבים ה' כי משפטיך חייני, רחום וחנון ה' ערך אפיים ורב חסד. טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו. כי חסדך חייני ואשמירה עדות פיך. חסדך ה' מלא הארץ חוקיך למדני, וקיים לנו מקרא שכתוב, וַאֲבִיֹתִּּם אֶלָהַרְקָּדְשִׁי וְשִִּׁמַּחְתִִּּם בְְּיתְּּתְּּּתִּּּּּ֣הַּהַּהַּהַּהַּהַּהַּהְהְהָּהְהְהָּהְהְהְהְהָּהְהְה